وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلّم تسليما كثيرا أما بعد بالكذا شيخ الاسلام العلماء Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala Babun Min al-isti'adzah bi Bab Termasuk di jenis kesyirikan adalah ketika seseorang isti'adah Meminta perlindungan Kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala As-Syeikh Muhammad rahimahullahu ta'ala Setelah beliau menyebutkan tentang Tauhid Dan wajibnya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 dan seorang tidak akan mengetahui tauhidul uluhiyah secara sempurna kecuali dengan mengenal lawannya fabididdiha tatamayyazul asya'u wa tatabayyanul asya'u dengan mengenal lawan-lawan dari sesuatu maka akan nampaklah akan jelaslah perkara-perkara tersebut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 Makaah lemah. Ibnul Yaman radhiyallahu taala anhumah. telah beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kejahatan dan kejelekan dalam keadaan kaum muslimin dan para sahaba menanyai Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruhnya tentang kebaikan.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 kepada selain Allah Subhanahu wa taala al-isti'adzah tambahan alif sin dan ta yang terdapat pada kata al-isti'adzah ini di antara maknanya adalah talab talabul auz atau talabul iyad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 Berbeda dengan al-lauz atau al-liyadh dengan lam ya. Thalabul liyadh maknanya adalah meminta ya sesuatu yang diinginkan yang diharapkan. Jadi terjadi perbedaan makna antara thalabul auz dengan thalabu al-lauz sebab terkadang sering pula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 Wa Wahai Ibnu Abbas, Wahai anak muda, Apabila hendaklah engkau memelihara syariat Allah subhanahu wa ta'ala, Maka niscaya Allah akan memelihara kamu. Hendaklah engkau memelihara syariat Allah subhanahu wa ta'ala, Engkau akan bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila engkau hendak meminta, mintalah kepada Allah. Dan apabila engkau hendak meminta pertolongan,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 yang menyebabkan seorang keluar dari Islam wal iazubillah di dalam kita bertauhid yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab, rahimahullahu taala disebutkan satu ayat dan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahawa, al isti'adzah meminta perlindungan hanyalah diperuntukan kepada Allah Subhanahu wa taala wa taala dan firman Allah Subhanahu wa taala Wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuun bi rijalin minal jinn fazaduhum rahqan Dan sesungguhnya adalah rijalun minal ins laki-laki dari -laki, jenis manusia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 meninggalkan tempat persinggahannya tersebut. Rawahu Muslim. Hadist ini diriwatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Maka di dalam hadist ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita bahwa tak kala kita singgah di satu tempat hendaklah kita berlindung kepada yang menciptakan seluruh tempat tersebut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 Mereka meninggalkan isti'adah bi-gairillah. Isti'adah bi-illah. Meminta perlindungan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka melalaikannya. Maka demikian banyak dari mereka. Yang akhirnya tertimpa dengan berbagai macam kemodoratan. ya dirasuki oleh para jin. Dan terkena asara'. Dan mereka berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala.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 Maka tiba-tiba aku pun disengat oleh kalajengking. Pada waktu itu, ketika beliau tidak sempat mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, fatafakartu fi nafsi, faida biqad nasiitu an atauwda bi tilkal kalimat. Lalu aku pun memikirkan apa yang menyebabkan kenapa aku tersengat kalajengking tersebut. Ternyata aku pun mengingat bahwa aku tadi melupakan untuk mengucapkan doa yang telah disebutkan oleh Rasulullah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Dan juga pada pertemuan yang lalu Telah kita sebutkan Salah satu kisah Yang dialami oleh seorang alim Muhammad Amin Asyinkiti Rahimahullahu ta'ala Yang ini menunjukkan bahawa hendaklah bagi seorang muslim Beristihadah Meminta perlindungan hanya kepada Allah Sebab itu adalah Tauhid Wahual ikhlasu fil ibadah Wallahu alamu bisawab ilahuna ya khuan InsyaAllah Fi waqtin akhar nuwasil إلى باب آخر تفضلوا حفظكم الله